Мені та лікарня тепер до лампочки, хоч увімкненої, хоч вимкненої. Мені просто цікаво, якого біса трусився Володимир Гнатович. Коноваленко вирішив добити ворога просто зараз. Мій завод, сподіваюсь, залишить у спокої, запитав. А у тебе там був завод. Вишкірився перепечає. Треба було думати, коли пішов секретарку заспокоювати. Та так заспокоїв, що та копита відкинула. Коноваленко пополотнів. Розгублено знизав плечима. Мовляв, як же так? Сердюк не витримав. Зайшовся нервовим сміхом. Значить, Перепечай і наростика щось має Федореву Федоровичу, але ж все ще не вірив Коноваленко, чіплявся за цукрозавод. Слухайте і запам'ятовуйте, підвищив голос Перепечай. Ви забуваєте про той рейд-центр назавжди. Більше жодного руху. Або сильно пожалкуєте. Не заважайте серйозним справам серйозних людей, займіться чимось конструктивним, лобуряки, глядіть, може, і вас запросять до участі, якщо я поклопочу. Сердюк вже ледь втримувався, аби не вчепитися перепечаєві у горлянку. Віддайте свідчення секретарки, а потім ми подумаємо над вашими пропозиціями. «Стиць!» – презирливо скривився Перепечай. «Ідіть і працюйте!» Сердюк і Коноваленко очі в стіл щелепи ходором. Перепечай відірвав зад від стільця, штовхнув стіл, набитим черевом. Задзеленчали склянки, перекинулася пляшка з мінералкою. На й коноваленка хлюб, Перепечай засміявся, пішов до виходу. Замовте, хлопці, печеню з косулі плюнув через плече. Попустить! Уже... До порога дійшов. Зупинився. На колишніх комсомольських функціонерів глянув. З вас, Могорич, завчасну пораду. Сердюк і Коноваленко озирнулися в нервовому синхроні. З тебе, Ростиславе, чверть земель, за які у Криму «Воюєш! Не віддаси? Взагалі нічого не отримаєш! А ти, Вовчику, щоби просто зараз знайшов Женю, вибачився, додому повернув! Зрозумів?» Сердюк аж зубами рипнув. «А може вам ще грошей підкинути? Я би по кишенях порився!» Чув, деревину карпатську продаватимеш, вів далі перепечай. Половину грошей мені, другу половину жені віддаси. Питання є? Питань не було. Перепечай грюкнув дверима. В порожній залі ресторану заклякли. Сердюк і Коноваленко. Довго мовчали, все прораховували, чи варто серйозно сприймати погрози колишнього другого, а потім першого, секретаря обкому партії. Обоє знали, перепечай, слів на вітер не кидає, та й не від свого імені натякав. Йому, старому козлу, мабуть, крім проносного, від життя вже нічого не треба. Скоріше за все, старе падло злагався з урядовими, сердюк глухо. Коноваленко хопив його за руку. Не тут. Вийшли з ресторану на порожній галявині. Перед мисливцем Тільки їхні автівки Без водіїв Їдь за мною Видушив з себе Сердюк Кипить Не помітив А роми Шиллера нема За десять хвилин Зупинилися На узбіччі траси Біля Розчищеного місця відпочинку З двома Дерев'яними лавками та альтанкою. Вийшли з автівок. Ну, привіт, Вово, похмуро сказав Коноваленко. Як живеш, розтику? Сердюка раптом затопило морем спогадів. Коноваленко, мабуть, теж із тих хвиль. Отож і воно, молодими були. Дурними Треба було валити Перепечає Він падло із могили Буде нас на ціпку водити Звідки у нього Сончені свідчення Що за фігня Наказав, щоб я приніс йому Чистий аркуш З її підписом А, знайома схема Вово «Нам потрібен той папірець!» «Погано ти цю падлу знаєш!» Сердюк пішов до дерев'яної лави, упав на неї поглядом у траву. А ростик Марко тримає. Не сичить, не сіпається. «Може, покінчити з війною?» Коноваленко усівся поруч із Сердюком, і вони години зодві городи городили, намагаючись знайти вихід з кута, в який загнав їх старий перепечай. Поодинокі грибники, що йшли з лісу до траси з повними кошиками, здивовано роздивлялися двох немолодих чоловіків у дорогих костюмах, що гілками малювали на піску якісь схеми, тихо, але завзято у чомусь переконували один одного, замовкали, коли помічали людей, проведжали їх ворожими поглядами і з натхненням поверталися до спору. Якщо старий думає, що так легко може нас завалити, він глибоко помиляється, підвів риску Сердюк, коли сонце сіло і креслення на піску втратили будь-який сенс. «Ми теж не дарма життя прожили». «Так, Ростико?» «Вово, я дні за два з'ясую, що за люди поклали око на мій район», почав Коноваленко. «На наш». Район, нагадав Сердюк, домовилися, погодився Ростик. Вороги потисли один одному руки і стали друзями. Завалити колишнього першого секретаря обкому партії, сісти на його місце. Шляхетна мета для будь-якого з колишніх комсомольських функціонерів. Сердюк і Коноваленко домовилися діяти спільно. Володимир Гнатович сів за кермо, рушив у бік столиці вже по темному. Зустрічні авто сліпили фарами, та хід думок не порушували. У себе нічого, в себе нічого, аби тільки дружина не була Перепечаєвою донькою І перепечай Не вимагав повернути її додому Сволота Одна згадка Про гладку крикливу Женю Вивела Сердюка З нестійкої рівноваги Тепер Зрозуміло Чому Макс рвонув з дому Служниця Знала про Женщині витівки Могла розповісти Максу. Сволота, сволота. Як би її тихо позбутися. Шиллер врешті згадав. А де Шиллер? Набрав Ромен номер. Слухав довгі гудки. Шиллер не відповідав. Щось нове. Володимир Гнатович раптом зрозумів, що не побачив рому, коли розлючений вискочив з ресторану. Біля мисливця стояли тільки дві автівки. Знову набрав Ромен номер. Де ти, шиллере? жбурнув мобільний на сидіння. Поганий день, скоріше додому. Випити чарку коньяку. Спокійно і зважено обдумати надскладну ситуацію. В'їхав у місто і застряг у довжелезному заторі. Сотні людей у своїх автівках нервово чекали, поки звільненою від них, як від лушпиння дорогою, промчить розкішна іномарка з владними номерами. П'ять хвилин чекали, шість, сім, суки. Сердюку уривався терпець, вчепився в кермо, вдивлявся у порожній відтинок траси. Коли вже з'явиться небожитель, заради якого перекрили рух, якого біса він, вони всі повинні. Відкладати свої справи заради істерика обірвалася і розбилася. Володимир Гнатович Сердюк приголомшено озирнувся на водіїв у заторі, наче ті могли би прочитати просту і страшну думку, що раптом виникла і застрягла у мізках. Без перепечая Я повернуся туди, звідки прийшов У народні маси Бац! Утім я Жахнувся Невже? Забув про затор На вустах усмішка розгублена Невже всі його успіхи, капітали, вплив тільки результат умілої, багаторічної гри турботливого татка перепечає, а сам, сам сердюк, нічого не вартий. Порожнім відтинком перекритої траси промчало дороге авто. Затор зрушив, позаду автівки сердюка засигнали, заснув, чи що? Володимир Гнатович зосередився на дорозі. Ще дужче закортіло скоріше потрапити додому, випити чарку коньяку, проаналізувати приголомшливе відкриття. Якщо його, як теля, все життя вів перепечай, значить він, він уб'є перепечає. Не знамо як. Власною самостійністю, незалежними рішеннями, ножем по горлу чи просто зайвою пігулкою, але уб'є. Володимира Сердюка пригинати не можна. Уже під'їжджав до царського села, коли зателефонував друг Купа. Незвично напружено повідомив. «Модельєр нахабно і підло оббрехав твою порядну дружину. Це все, що я можу тобі сказати. Ти ж не дурний. Роби висновки сам». «Ти здурів?» Сердюка телепнула. Ледь втримав кермо. «Ну, «Давай, Сердю, тримайся. Мені не телефонуй. Я в Чорногорію. Готель купив на Адріатиці. Треба до ладу привезти». «Чекай!» – закричав у трубку Володимир Гнатович. «Що відбувається? Хай Хай цей мудак скаже мені в очі, що оббрехав». «Не дивишся новин?» Модельєра знайшли мертвим у власній квартирі. Відповів купа і відрубав зв'язок. Як доїхав додому, не пам'ятає. У голові молотами дарма усе це затіяв. І Макса рятувати, і дядькові помагати. Он, яку яму викопав, до самого перепечая докопався. Вже й не розуміє, що далі робити і як. Війшов до темної порожньої квартири. Скоріше, у ванну. Здер одяг, став перед зеркалом. І побачив сиве, біле, як гусячий пух, волосяне дерево на тілі. Фантазії та мрії вмерли. З колії у чисте поле зась. Під вечір звичайний рейсовий автобус зупинився на автостанції райцентру. З автобуса вийшов пригнічений Іван Степанович в аби зашитому піджаку. За ним куми. Водій змірів трійцю обуреним поглядом. «Хлопці, так вас трійко, а білет один оплатили?» «Помагай біг, товаришу, хай береже твої очі», – просяяв свиря. Дядька убік, мовляв, плати. «А це мені з вами одні витрати», – розстроївся дядько. Не встиг з водієм розібратися, а вже місцевий люд дядька оточив. «Івана Степановича, така біда! Як ви поїхали, так лікарню кілька днів з електрикою лихоманило, а тепер кажуть, з Києва документ прийшов, увесь район ліквідують, і лікарня стоїть без світла. Може би знов до Києва, до того поважного депутата на поклон?» Дядько головою захитав. Нема чого більше до Києва пхатися. Нема столиці. Тільки і того, що електрику задурно всю ніч палять. І гівна там, як на нашій свинофермі у кращі часи. Та треба ж якось райцентр відстоювати, забідкалися. Свиря Вухам не повірив. Дядька за рукав смик. Оце рей центр так, хлопці, Свиря до микишки кумичу. Ми у райський центр втрапили. Тут місце чисте, люд не гнилий. А Чигирин нині є. Недовірливо спитав Микишка Столиця козацька Звичайно Розсміявся хтось із люду Теж райцентр Та до дядька Що це ви За хлопців з собою привезли? Так нас тут Усі бачать Не повірив свиря До людей До людей Помагай біг Помагай біг а Батурин є? І Котельва, і Ніжин, і Глухів, Микишка своє. Теж райцентри подалися до кумів люди. Свиря з Микишкою задихнулися дивним захватом. На коліна впали, богові поклони б'ють. Дядько занервував. Оце так виставу посеред вулиці влаштували. Пішли вже хлопці сало куштувати, посунув вулицею, куми на ноги та вслід. Так он, де Україна поховалася, по райських центрах, де слава гула, чистих душ по тих центрах докупи зібрала, це ж ніяких Цурп не вистачить, аби порахувати радів свиря. Я так собі міркую, куми свиря, що у тих райцентрах чистим душам не дуже радісно ми кишкаємо. Дивись, но ну, у людей очі втомлені. Кажуть, столиця їх не чує. Хай втомлені, а правду бачать, нас бачать. Ти, кумами кишка, мене своїми розміркованнями з бантелику не збивай. Коли це Україна на Київ озиралася. Україна по Чигиринах та Батуринах будувалася. Під Котельвою сили набиралася. У Ніжені та Глухові рішення ухвалювала. Оце сало поїмо, підемо по райських центрах. Людей до поваги закликати. Спочатку на Чигирин. Раптом батько Хмель, як оце ми прокинувся, військо збирає. Петро Дрофійович плани будує. Сердюків пошукаємо. У чому божий план? Микишка з повагою глянув на кума, головою хитнув, мовив. Ох, і розумний ти, куми-свиря. Зранку катерок знявся з якоря, посунув десною далі. Галка стояла біля штурвала, все поглядало в бік каюти. Любина йшла. Прокинулося рано. Катерок ще гойдало на місці. Лежала на твердій дерев'яній лаві, згадувала чудовий сон, що наснився вночі. Ніби вони з Максом рівняють стару бруківку на Андріївському, а Любі незручно, заважають довгі накладні нігті, важкі силиконові груди. Макс сердиться, докоряє Любі, що та нерівно камінь кладе. Звідки лясь З'являється Максова мати. Пояснює синові, треба терміново бігти на якесь паті, тому вона принесла з собою фрак для сина і довгу сукню для Люби. Макс надягає фрак тільки заради мами. Гладка потвора здирає з Люби одяг. «Переодягатися, переодягатися!» Навколо голої Люби збирається натовп, улюлюкає, підганяє Любу, щоби скоріше вдягалася. Люба плутається у довгій сукні, ламає нігті, врешті надягає потворен подарунок, дивиться на обламані нігті. Тепер хоч щось руками зробити можна і робить. Видирає силикон з грудей. А його куди? Вкидає силикон у голову, просто у мозок. І біжить на те паті, хоч не знає, куди їй бігти. Наче сама. Де Макс? Дівся. Розпитує людей – не знають. З тим і прокинулася. «Що за сон?» – прошепотіла навіть у голову помацала наче з тої мав би силікон випинати припала до ілюмінатора береги віддаляються тануть прислухалася до бурчання мотора про галку згадала що ж робити півночі думала як до галки зранку підійти якими словами пояснити вчорашнє нестримне бажання Пробігти босоніж по зеленій траві Завітати до першої ліпшої хати Попросити теплого молока Пити, щоб навколо рота залишилися білі молочні вуса Роздивлятися квіти на сільському подвір'ї Шукати поглядом огірки Серед колючого, крученого листя. Колись вони з Максом мріяли, що після любиних іспитів завіються на тиждень другий в українську глибинку, подорожуватимуть без певних маршрутів і цілей, проситимуться переночувати у сільські хати, пробиратимуться ґрунтовими до незасмічених туристами красот, де око відпочило б, серце надією відновилося б. Люба всілася на дерев'яній лаві. Треба йти до галки, а слова знайдуться. Кінець кінцем, невідомо, до якої ще дурні вона б дійшла на камені біля Дніпра, якби поряд не з'явилася дивна галка І не забрала її з міста Де Люба шукала собі місця Та так і не знайшла Над десною вітер Люба вийшла на палубу Обхопила долонями плечі Чого ж це вітер такий злючий Серед літа холодом пече озирнулася. Нема берегів. Галко, тут я, обізвалася Галка. Де береги? Нащо береги? Невже тобі ще потрібні береги? здивувалася Галка. Ще гнівається, подумала Люба. Пішла на ніс катерка, всілася на самому краєчку, так. Ризиковано, ніби знову захотіла померти. Вітер раптом стих. Туман котився від зниклих берегів на воду. Вкривав її тонким, напівпрозорим шаром. Так щільно, що, здавалося, вода задихається під невагомим покривалом. Намагається прорватися до неба. Люба задерла голову а не буде оце так туман, зверху біла вата, по боках біла вата, під катерком. Люба раптом спіймала себе на думці, що по цьому дивовижному туману можна запросто йти куди завгодно, перескочити через борт, стати на білій вайті, і ти світ за очі Збентежено, щасливо Поруч із Любою сілася Галка Ну ти даєш Розсміялася Люба На що кинула штурвал Дивись, який туман Зараз вріжемося У берег, і що тоді? Не вріжемося Тут Нема берегів Де це? Тут сполошилася Люба, підхопилася озирається. Галка зітхнула, стала поруч із Любою. Невже й досі не зрозуміла, чого? Галка зазирнула Любі в очі і сказала, що ти померла. Люба насупилася, зиркнула на галку недобре. «Яка ж ти мстива людина, Галко!» «Ну, гаразд. Вчора я не говорила тобі зайвого. Вибач. Мабуть, я ще не заспокоїлася, не дала ладу думкам, не вилікувалася. Вибач, чуєш? Чую, чую. А ти? Ти почула?» Галка сумно всміхнулася, зробила до Люби крок, Наче втішити хотіла».